Szepes Mária. A mindennapi élet mágiája. Bevezetés. Szepes Mária. A mindennapi élet mágiája. Bevezetés. Ezt a tanulmányt, amelynek különös kiterjedései közé benyitnak most, jó néhány évvel ezelőtt írtam csak közeli barátaim kaphatták meg tőlem elolvasásra akkor a pszichológiának és a szabadabb szellemi témáknak kedvezőtlen körülmények miatt. Akikhez eljutott, komoly válságokat győztek le ütközéseket kerülő önmagukkal és a világgal megértőbb viszonylatokat teremtő módszerem segítségével. Használt vették, megoldhatatlannak tetsző gondjaik közt vergődve. Amolyan Ágy melletti kézi könyv lett belőle. A mindennapi élet mágiája megoldást kínál, hogyan küzdjük le kedvetlenségünket, miképpen térjünk ki a fájdalmas konfliktusok elől, s mitől válhatunk a közösség sikeres, rokonszenves, népszerű, alkotó tagjává. Eddigi olvasóim az évek során felkészültek-e műfaj nyelvezetére. Azokat viszont... Akik ilyen fogalmakkal nem találkoztak még, bizonyos nehézségek elé állítják bölcseleti utalásai. Igyekszem ezért minden érdeklődő számára érthetővé tenni közléseimet, mert egyetlen célom segíteni. Mindenek előtt az általában félretett, megvetett vagy babonásan elutasított mágia fogalmának pontos definíciójával kezdeném. A mágia valójában erőt jelent, a képzelet önmagát megvalósító varázserejét. S ha a varázserőt is idegenszerűnek érzik, hivatkoznom kell a modern orvostudomány felismerésére, miszerint a legtöbb betegség az organikus bajok is, pszichoszomatikus, idegi eredetű, s többnyire valamely betegséget feltételező képzelgéssel rettegéssel kezdődik. Ilyen például a rákfóbia, a fulladástól való kóros félelem, a tériszony, de nyilvánvalóan feszültségbetegség többek között a stróma, a cukorbaj, a kolitisz, némely szívzavarok, a gyomorfekély, a vérnyomás ingadozás, a kinyomozhatatlan eredetű allergiák. Sorolhatnám a végtelenségig. Csak nem valamennyit a felelősségtől, mellőzöttségtől, csalódásoktól s egyéb pszichés sérülésektől betegségbe menekülő tudattalan védekezés váltja ki. S minden ilyen folyamat teremtő képzeletünkből búrjánzik elő, mert a képzelet nagy varázsló, és öntudatlanságában fekete mágus. Érzelmeink, gondolataink sugárnyomásával, addig irritálja valamely szervünket, idegrendszerünket, anyagcserénket, szívünket, bőrünket, mirigyeinket, amíg azok először tüneteket mutatnak, majd valóban engedelmeskednek a veszedelmes szuggesztiónak. Iszonyaink zárult tüzébe került szerveink, egész fizikumunk valódi szindrómát, betegségművet produkál. Nem csak mint író, hanem mint pszichológus-karakterológus is megkíséreltem a -e könyv segítségével tapasztalataim, statisztikáim szerint sikeresen elhatolni a látható dolgok láthatatlan gyökeréig, az okozatok okáig. Módszerem célja az öngyötrő, rémképekki alvadó ártalmakból kitermelni a vakcinát, az ellenanyagot. A kórokozó képzetek gyógyító ellenképzeteit. Hipokrátész szerint, ahol a méreg, ott a gyógyszer is. A szándék, hogy ne fertőzzük magunkat jövőtől, jelentől, embertársainktól, helytállásoktól való félelemmel, sérüléseket kiváltó helytelen magatartással, különösen a mi feszültségekkel terhes világunkban, gondolom becsületes humánus törekvés és az is, hogy nem csupán szavakat ajánlok fel az olvasónak, hanem olyan gyógyszereket, amelyek gyógyító hatását önmagamon is kipróbáltam. Természetesen nem én találtam fel a romboló, sőt halálos képzetek és testi megbetegedések, szorító folyamatok közötti összefüggéseket. Karl Ludwig Schleich, orvosprofesszor, már az első világháború idején foglalkozott, a hisztériások képzetei által teremtett meglepő jelenségek gyógyításával. Az úgynevezett hisztériát a tudat ellenőrzése, irányítása nélkül működő, egyfajta teremtő genialitásnak tartotta, s ennek számtalan bizonyítékát tapasztalta a vérző stigmáktól az álterhességen át egy halára ítélt esetéig. Ezt az embert vízzel telikádba ültették hátra kötött kézzel. Csuklóit felületesen megkarcolták, s a vizet fokozatosan sötétvörösre színezték. A páciens egy idő múlva meghalt a kádvízben, mert azt képzelte, hogy elvérzett. Az önpusztító képzetek csak nem valamennyi emberben működnek, anélkül, hogy nevet adnának neki. Az önbizalom hiány, az öregségtől, haláltól való félelem, Amely ott tolong minden halandó tudat küszöbén, Egytől egyik a lélek kórokozó fekéjei. Ez sajnos nem tagadható valóság. Számtalan megnyilatkozási formájában látható, Utolérhető, Bár az emberek elhárítják maguktól, Próbálnak nem beszélni róla, Önmaguk előtt is ködösítik. Állapotuk azonban egyre aggasztóbbá válik, nagyon kevés orvos tud valóban tenni ellene, mélyre hatolva a rejtett gócokig, inkább különféleképpen adagolt, sokszor veszélyes mellékhatásokat kiváltó, a tüneteket átmenetileg csillapító kemikáliák segítségével próbálja betegét megszabadítani az egész érthetetlen betegség komplexustól. Az pedig természetesen újra meg újra kiújul, mert a csupán testi tüneteket kezelő módszerek, Lényegükben hatástalanok. Igaz viszont, s ezt már évezredekkel ezelőtt is tudták, Hippokratész, Platón, Paracelsus és még előttük az ősi hagyomány, az egyiptomi filozófia, az antik és középkori bölcselők, hogy a betegségnek igazi nevet kell adni. A félelem alapjában mindig halálfélelem. A fény eltünteti a sötétséget. A rémület bennünk működő vetítő szerkezet, s a szörnyek, amelyeket látunk, valójában saját teremtményeink. A test a lélek médiuma, a lélek jelbeszédének tüneti közvetítő eszköze. Sleich professzor nagyszerűen megvilágította a pszichi és a fizikai médiumának szerepét. Összhangjuk jelenti életünk egyensúlyát ellentétük lelkivilágunk felbomlását, katasztrófáját. Legyen bár valaki még oly biztonsággal előre száguldó lángelme, bírja bár a legvonzóbb műveltséget, ez csak zengő érc marad, ha az együttérző idegrendszer a maga stabilitásával nem nyújt számára biztonságot. A kabbalista hagyomány így fejezi ki ezt. A belső harmóniához szükséges, hogy az ember a szívével is gondolkozzék, és az agyával is érezzen. E mondatot Várkonyi Nándor az Elveszett Paradicsom című művéből idéztem részben, de hozzátettem az ősi tarott tarok játék szabályának befejező mondatát. Nem sokan el -e látszólag értelmetlen fogalomcsere villámfényű zsenialitását. Gondoljunk azonban arra, hogy egy nagy lexikális tudású polihisztoris is lehet erkölcsileg gátlástalan, könyörtelen egoista, mert morálisan éretlen s a természettel kontaktusban élő, egyszerű emberben is születhetnek tiszta, örökbölcsességek. Ezek után nyugodtan lemerem írni mondani valóm lényegét, amelyet a modern természettudomány is igazol. Saját félelmeink, gondolataink, Rossz képzeteink betegei vagyunk. Lélektanilag tehát önnön fekete mágiánk áldozatai. Neurózisaink nem a testünkben, hanem a pszichénkben kezdődnek. S csak is egy gyökerekhez hatolva lehet megpróbálni segíteni azokon a kórképző gócokon, amelyek fizikai szervezetünk bántalmait okozzák. A gyógyuláshoz azonban mindig kettő kell. Egy, aki a látható reflexeken túl a láthatatlan okáig hatolva próbál segíteni minden esetben, páciense egyedi karaktere szerint, egyéni módszerekkel, és a beteg, aki valóban gyógyulni akar. Nem ragaszkodik alibiképpen, maga teremtette poklához. Elfogadja pszichikai elixírje valódi neveit, saját kórságából kivont gyógyszerét. Bizonyíték erre, hogy ugyanabban a betegségben szenvedő két ember közül az egyik az orvosnak, pszichológusnak hisz, tud, küzd, s ezért kilából a bajból, teljesen meggyógyul. A másik viszont, aki feladta magát, nem tudja, nem akarja megragadni a felé hajított mentőkötelet, s belepusztul ugyanabba a kórba. Élni senki más helyet nem lehet. A másik tájogát sem operálhatja ki valaki a saját testéből. Az orvos hiába ír kitűnő recepteket, és aján bevált gyógymódokat, ha páciensen nem él velük. A lélek betegségeinek számtalan rejtett oka fedő neve van. Legtöbbször pótcselekvésként hoznak létre ijesztő tüneteket, amelyek organikus bántalmakhoz, s végül halálhoz vezetnek. A rejtett okok között gyakori a szeretetésség, a feltűnési vágy, a bosszú, a zsarolás, a sérelmekért szerzett elégtétel, a helytállás előli menekülés, a felelősségtől való infantilis visszariadás és még sok egyéb más. A mély pszichológia nehéz területéhez tartozik az is, ha valaki féltékenység szított a düből, magányért másokat okoló büntetésből, Öngyilkossági kísérletet követel, remélvén, hogy a segítség idejében érkezik, végül azonban elszámítja magát, s belehal a látványos zsarolásba. Ilyen formán tehát, ha öntudatlan fekete mágusként állandóan fertőzni, mérgezni, pusztítani tudjuk önmagunkat iszonyokkal, traumákkal, fóbiákkal, egzaltált képzelgésekkel, elvakult indulatokkal, miért ne lehetnénk végre fehér mágusok is? Tudatosan, a fekete képzetek helyett az önbizalom, remény, megismerés sugárzásával, varázsígéivel űzve el agyunkból az árnyakat, rémképpé formáló rettegést, ádáz, ártalmas ösztönzések hatalmát. Nincs szükségünke mérgező salakra. Változtatnunk kell egészségtelen magatartásunkon. A mindennapi élet mágiája... Modern magatartástan. Eddig még senki sem bánta meg, ha kipróbálta ajánlott módszerét.